Тож остаточний вирок суду, найвища міра покарання через розстріл, не став несподіванкою для підсудного. При цьому Сигал не уминув можливості скористатися останнім шансом порятунку і написав касацію до Верховного суду. Єдиним аргументом, який він навів на користь пом'якшення вироку, були слова «На моєму утриманні до арешту була сім'я, хвора жінка». Та Цей документ став останнім написаним ним у житті. Далі майже три місяці очікування в рівненській тюрмі неподалік від тих місць, де минула найбурхливіша частина життя Хаєма Сегала. Він же Кирило Сеголенко, він же Карл Ковальський. 19 червня 1952 року вирок виконано. Маскарад завершено. Постскриптум. У 1996 році справу Хайма Сегала переглядав слідчий СБУ з метою можливої реабілітації засудженого. Прочитане в чотиритомній справі змусило залишити вирок у силі. Постпостскриптум. У 2011 році я звернувся до архіву СБУ з проханням ознайомитися з архівно-кримінальною справою на Сегала Хаєма Ісаковича. Мені відмовили, на підставі того, що справа може містити конфіденційну інформацію. Але повторне звернення до архіву з наголошенням суспільної важливості в оприлюдненні інформації про масові злочини, вчинені на території України, задовольнили. У результаті я отримав до рук документи, і ця публікація стала можливою, наказ якого не було. Починаючи з 2003 року, щороку влітку в українському та польському медійному просторах виринає тема польсько українського конфлікту під час Другої світової війни. При цьому найчастіше її звужують хронологічно до 1943 року, а географічно до Волині. Таким чином, поза публічними дискусіями, опиняються події на Холмщині у 1942, в Галичині в 1944 та на Закерзодні в 1945-1947 роках. За такого підходу. Важко зрозуміти причини протистояння, його масштаби, наслідки та мотиви учасників боротьби. Натомість досягається інший, доволі простий та інформаційно-ефективний результат – представити польську сторону виключно як жертву конфлікту, а українців – як ініціаторів та організаторів. Для підсилення ефекту з кожним роком чуємо дедалі більшу цифру вбитих поляків. При майже цілковитій відсутності інформації про українських жертв тієї війни. Висунута приблизно 10 років тому крайньо правими польськими політиками концепція про антипольський геноцид, здійснений вояками УПА, останнім часом набуває дедалі більшої популярності в Польщі. Цьому сприяє посилення позицій правих партій у польському політикумі. Але не останню роль відіграє розкрутка вказаної концепції потужними російськими та проросійськими медіа. Тому навіть деякі науковці, котрі раніше намагалися об'єктивно оцінювати трагедію, починають схилятися до названої політичної візії. Ключовим аргументом, на який спирається концепція про геноцид, є теза про існування наказу керівництва українського підпілля про тотальне винищення поляків. Саме цей наказ мав ініціювати масові антипольські акції влітку 1943 року, надати їм організованого порядку та великого масштабу. Часте повторення цієї тези у польських роботах сприяє її популяризації і навіть часом безкритичному підхопленню науковцями інших країн. До прикладу, у дослідженні американського дослідника Тімоті Снайдера йдеться не лише про рішення щодо антипольської етнічної чистки, але й про цілу політичну програму її реалізації. При цьому Солідний науковець навіть не намагається обґрунтувати свою позицію покликанням на джерела. Тим часом жодних документальних підтверджень існування наказу про знищення поляків не виявлено. Пошук таких документів триває і періодично оголошується про його результативне завершення – Проте, щоразу аналіз матеріалів, які мають свідчити про цей наказ, ставить під сумнів його існування. Тож спробуємо проаналізувати сенсаційні знахідки в лапках. Одним із перших про свій успіх у лапках у пошуках оголосив відомий дослідник польсько-українських стосунків Владислав Філяр у праці Волинь 1939 1940.